Que només siguin dos cops l'any Tornarem a brindar per la vida Càpsules musicals amb Rafel Corbí Avui, Cesc Freixes El temps és un monstre immens I no té els peus fets de fang Però nosaltres ja hem après a jugar la partida Mira, sota el braç i portem la tardor que reclama crits la justícia Adormida amb cartons al racó Fa cinc anys Va'm alçar al cel La vida i avui Avui amb la nostra càpsula musical Repassem un disc que va sortir al mercat El 15 de desembre De l'any 2009 I es va convertir en un dels discos més importants De la música en català del 2010 Licència de re La Mà dels Qui T'Esperen va ser el tercer disc en De Cesc a Freixes. Enregistrat amb el component d'Anna Roig i l'ombra de Ton Chien amb Magí Batalla va sortir finals del 2009 i va estar presentat en molts llocs de la geografia catalana. El disc va quedar segon al Premi Disc Català de l'any 2009, organitzat per Ràdio 4, darrere el disc en dels Amics de les Arts, Bed and Breakfast. També es van endur el Premi Enterrock 2010, a millor artista en la categoria de cançó d'autor, segons la votació popular per aquest territori la mà dels qui t'esperen. Arrenca l'any arriba abril hi ha un país que és país nostre i és país com les arrels i die sot sudt i en país. que es di arreus dir que vivim perquè volem perquè existim. quilòmetres fan deltava. Els ponts de l’Ebre. La portada d'aquell disc que publicat per temps en rècord va ser una portada magnífica, feta d'un material que en entrar en contacte amb l'escalfa humana, quedava marcada, fet que permetia plasmar una mà a la caràtula durant uns segons. El disc es va presentar en l'acte inaugural del Festival Barna Sants, a la sala 2 de l'Auditori, el 15 de gener de 2010. El crític, Donat Puig, va afirmar en la crònica del concert que Freixas vestia les cançons de manera elegant, amb encertades textures pop i un puntual farcit mestís. Segons l'accent, en aquest disc el músic continua amb la línia intimista i reivindicativa pròpia del seu missatge, compromès amb la terra i el país. el cor i et beso els peus. Són cendres o la gent. El senzill més important del disc va ser la cançó La petita rambla del poble sec. Aquesta cançó va estar durant 16 setmanes a la llista de les millors 20 cançons de Radio Flashback i el videoclip de la cançó va rebre més de 140.000 visites a YouTube al principi de la seva presentació. Que és la petita rambla del poble sec. Parlem de la pluja que ha plogut d'imatges molles dels miralls damunt l'asfalt. Potser és per això que el teatre està tan buit. Potser és per això que avui sento tan buides les meves mans. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens vendran mai més la vida Donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Parlem de la vida cada vindre tots els homes que estimen els altres homes. Avui recordem amb aquesta càpsula musical el seu disc del 2010, aquest magnífic treball discogràfic que avui us volem recordar, la mà dels qui t'esperen. Francesc Freixas i Morros, més conegut com Cesc Freixas, va néixer a Sant Pere de Riu de Villes el 17 d'abril del 1984, un cantautor català que forma part de la millor escena actual del món de la llengua catalana d'aquesta cançó. Freixas ha editat una maqueta, set treballs discogràfics i un recull de versions d'altres cantautors internacionals, amb la intenció de contribuir a recuperar la cançó d'autor i de protesta a tots els països catalans. La Sant Pere de Riu de Villas, a la comarca de l'Alt Penedès, hi va formar part del grup musical Pangea, creat amb amics de l'Escola Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurnia de Noia, on hi cantava versions de rock. Ell va fer el seu primer concert com a cantautor el 4 de gener del 2004 al bar Jimmy Jazz d'Igolada, des de les hores que s'ha convertit en un dels millors intèrprets de casa nostra. Escoltem precisament una de les cançons que forma part d'aquest àlbum i que avui servirà per acabar aquest record, més que presentació del seu disc, Ses Freixes un àlbum que val la pena tenir-lo La mà dels qui t'esperen això es diu Avisa'm com guany la T'espero a la plaça em trobaràs llegint Martí et guardaré tardes de sol, potser també un vaset de vi. Que es grongin els fantasmes, digue'ls-hi, feu-ho per mi. No hi ha cap més peatge, me la els nostres butxins. les cançons que es canten sense ganes. Potser és només això, quants potser es diuen el camí, a tu et regalo el braç del sostre de la nit. Potser és aquesta por de quedar sols i seguir aquí, o les portes que se'ns tanquen quan no les provem d'obrir. Potser és només això, quants potser es diuen Tu et regalo al braç del sostre de